Evőtár és szabad akarat. Az kutató Benjamin Libé és Börtröm Feinstein felfedezése a Mount Zion kórházban San francisco felkavarta a tudományos közösséget. Megmérték egy páciens bőrének érintésétől a kiváltott elektromos jelagyába érkezéséig eltelt időt. A páciens szintén megkérték, hogy nyomjon meg egy gombot, amikor felfogta az érintést. Libé és Feinstein úgy találta, hogy az agy az ingert egy tízezred másodpercen belül érzékelte, és a páciens 0,1 másodperc múlva nyomta meg a gombot, miután megkapta az ingert. Viszont figyelemre méltó, hogy a páciens beszámolója szerint nem volt tudatos sem az ingerre, sem a gomb megnyomására majdnem fél azaz 0,5 másodpercig. Ez azt jelenti, hogy a válasz feletti döntést a tudatalatti elme hozta. A pácienzonnek a cselekedetre való tudatossága volt a lassú ember a versenyben. Még felkavaróbb, hogy egyetlen vizsgált páciens sem volt tudatában annak, hogy a tudatalatti elméje már megnyomta a gombot, amíg tudatosan nem hozta meg ezt a döntést. Agyuk valahogyan létrehozta azt a megnyugtató érzék csalódást, hogy tudatosan irányították a cselekedetet, bár nem ez történt. Emiatt néhány kutató eltöprengett, hogy a szabad akarat nem csupán illúzió-e. Későbbi méréseken alapuló tanulmányok kimutatták, hogy másfél másodperccel az előtt, hogy eldöntenénk valamely izmunk megmozdítását, mint például egyik ujjunk felemelését, agyunk már kiadja a mozdulat végrehajtásához szükséges jeleket. Megint felmerül a kérdés, ki hozza a döntést, a tudatos vagy a tudatalatti elme. Egy Hánt nevű kutató tovább vitte ezt a felfedezést. Kiderítette, hogy az emberi energiamező még az agynál is korábban válaszol az ingerre. Egy idejűleg vizsgálta EMG-vel az energiamezőt és EEG-vel az agyat. Felfedezte, hogy hang vagy fényvillanás hatására az elektromos mező EMG-je korábban jelzi az ingert, mint ahogy feltűnik az eeg Mit jelent ez? Úgy gondolom, hogy messze túlbecsültük az agyat, mint az emberi lény világhoz való kapcsolódásának aktív összetevőjét, nyilatkozta. Az agy csupán egy valóban jó számítógép. De az elme azon aspektusait, amelyeknek közük van a kreativitáshoz, képzelőerőhöz, spiritualitáshoz és az összes ilyen dologhoz, egyáltalán nem látom az agyban. Az elme nem az agyban, hanem abban az átkozott mezőben van. Jóval fejjebb azt írtam, hogy azon tűnődöm, azon gondolkodom, van-e reális lehetőség egy olyan tétel bizonyítására, mint a predestináció. Vagy, mint a szellemi vezetés, egy külső forrás közreműködése által abban az esetben, ha nincs ilyen jellegű személyes tapasztalatod. Úgy gondolom, hogy erre nincs igazán reális esély, én mindazonáltal tennék erre mégis egy kísérletet. Logikai úton próbálnék érvelni a predestináció valósága mellett és ebből fakadóan a szabad akarat, sőt, a szabad gondolat jelen valósága ellen. Hiszen az akarat és a gondolatok egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. Ha az akarat nem szabad hanem determinált, akkor az akaratot kiváltó vagy az által születő gondolatok is szükségszerűen determináltak kell, hogy legyenek. Ez is egy érdekes kérdés, vajon az akarat szüli a gondolatot, vagy a gondolat az akaratot. Beszéltem a közelmúltban egy barátomnak egyes meglátásaimról. Azt mondta nekem, hogy volt egy mondat, illetve egy gondolat, amely szöget ütött a fejébe, ez indított, persze nem ez, hanem a forrás, a dolog tovább gondolására. Erre alább visszatérünk. A legtöbb ember tehát képtelen elképzelni azt önmagáról, hogy csupán egyfajta bábként, előre eldöntött és fix esemény sorozat szereplőjeként éli földi életét. Pedig a fejezetünk elején ismertetett tudományos kísérletek is nagyon erre utalnak és persze én is így gondolom. Ez egyszerűen nem fér bele az emberek önmagukról és a világról alkotott elképzelésébe. Hiszen ezt ők megalázónak és értelmetlennek éreznék. Én pedig megnyugtatónak és boldogítónak. Mi értelme lenne akkor az életnek? kérdezik. Beszéltem már erről, mostanában igen sokat foglalkoztatott és foglalkoztat a -e kérdéskör, és mindinkább így van, annál több a válasz, amelyet kapok e tárgyban. Ezért is érzem szükségét ismét feleleveníteni a e témakört az avatar elmélet vonatkozásában és az azzal való szoros összefüggés tükrében is. Úgy vélem, Kevés ennél izgalmasabb és fontosabb téma létezik az emberi létet érintő dolgok körében, hiszen ha ebben a témában képbe kerül valaki, akkor az az állapot szükségszerűen magával hoz olyan ismereteket, illetve meglátásokat is, amelyeknél nincs fontosabb a földi ember számára. Tudom, igen nagy ellenállás és nehézségfaktor van itt a rendszerben, de az nem az én dolgom, hogy ezekkel megbirkózzak. Ez Isten dolga minden egyes ember vonatkozásában. Nekem az a dolgom, hogy a meglátásaimat közzé tegyem, megismerhetővé azon emberek számára, akik képesek mit kezdeni ezekkel. Az imént említett barátom tette tehát egy lényeglátó megjegyzést ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy az embereknek lehetetlenség. Megmagyarázni azt, amit nem képesek megérteni. Ez bizony így van. Ezért mondom, hogy ez Isten dolga. Hiszen, akinek Isten nem ad látást, annak te sem fogod tudni felnyitni a szemeit tégy bármit is. Nos, én ezzel tehát nem is vesződnék, inkább teszem a dolgom. Ám mielőtt rátérnék efejezet érdemi részére, engedd meg kedves olvasóm, hogy egy igerészt idézzek neked. Fontosnak érzem, bár szorosan véve nem illik ide. Jóval inkább arról szól, amit egyik előző írásom bevezetőjében is megemlítettem, hogy az Istentől kapott talentum, ismeret, vagy bármilyen egyéb kegyelmi ajándék kisajátítása nem, hogy hiba, de bűn az. Hiszen minden, amit az ember birtokol, higgyen ezzel kapcsolatban bármit is, Istentől való ajándék. Különösen igaz ez a szellemi kincsre, már ha bír ilyesmivel az adott egyén. Ám ha igen, akkor kutya kötelessége azt a tőle telhető legmagasabb szinten, ingyen visszaadni az embereknek, hiszen azért kapta az ő kincsét, hogy az embereket szolgálja általa. Igaz lenne ez az anyagiakban bővelkedők esetében is, ám azt pontosan tudjuk, hogy miként vélekednek ők erről és hogyan viselkednek. Ez azonban most lényegtelen, nézzük tehát az ide vonatkozó igét. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hivatá az ő szolgáit, és a mi volt, átadánékik. És ada az egyiknek öt talentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kélé. Elmenvén pedig aki az öt talentomot kapta velő, kereskedik azokkal, és szerze más öt talentomot. Azonképpen kié a kettővelő, az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet kapta velő, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve szolgáknak ura, és számot vete velük. És előjövén aki az öt talentomot kapta velő, húző más öt talentomot, mondván, uram, öt talentomot adtál velő nékem. Én más öt talentomot nyertem azokon.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 Menj be a te uradnak örömébe! Előjövén pedig az is, aki az egy talentomot kapta velő, Mándő, uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén, elmentem és elástam a te talentomodat a földbe. meg van ami a tájd. Az ő ura pedig felelvén,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 Adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, ami-e van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás. Idézet vége. Még annyit ehhez, hogy sokáig nem értettem magam sem, mire utal itt az úr. Elsőre igazságtalannak tűnt a történet, és miért? Mert nem értettem. Mert betű szerint tudtam csak, illetve ezért nem tudtam helyesen értelmezni. Minden hibás következtetés az értetlenségből fakad. Tehát betű szerint igazságtalannak tűnt a történet, hiszen akit az úrgonossággal és restséggel vádol, az is megőrizte, amit kapott. Igen ám, de nem azért kapta, hogy jöjön rajta, hanem azért, hogy kamatoztassa azt. Érdekes idézőjelben véletlen, hogy a pénz itt talentom, amely ugye, latin talentum, tehetséget is jelent egyben. Ha ebben az értelmezésben olvasod a tanítást, azonnal megkapod a szellemi megfelelését, amely által, és csak úgy, érthetővé lesz a történet. Nos, erről szól tehát ez a tanítás. Most pedig térjünk rá fejezetünk lényegi mondandójára. Azt mondtam, hogy egy barátom, amikor emésztgette a predestinációval kapcsolatos meglátásaimat, rálelt egy mondatra, egy gondolatra, amely szöget ütött a fejébe. Ez a gondolat az volt, hogy bár a legtöbben nem képesek elfogadni a predestináció valóságát, nem képesek és nem is akarnak kiegyezni, megbarátkozni egy minden tekintetben determinált lét gondolatával, azt a legtöbben mégis gond nélkül képesek megérteni és elfogadni, hogy az egyes ember halálának időpontja abban a pillanatban, ahogy megfogan az anyjának méhében fixen megvan. Ez szerint tehát a halál időpontja determinált. Ám ha a halál időpontja determinált, akkor szükségszerűen a születésé is az, amint ezt a Biblia is konkrétan kijelenti, Prédikátor 3, és 2, alább idézem. Ha pedig ezek determináltak, akkor nyilvánvaló következtetés, hogy a közöttük megtörténő minden esemény is az kell, hogy legyen. Hiszen nincs olyan, hogy a kezdet és a vég fix, közöttük viszont bármi lehetséges. Azért sem lehet ez így, mert minden összefügg. Mindennel, így a földi pályafutásunk lezárását jelentő halál is valamilyen módon összefügg minden előzményel, amelyet életünk során teszünk. Minden negatív gondolat, méreg, stressz, szervezetünk elhasználódása végül oda vezet, hogy az evötár nem képes többé betölteni a funkcióját, bekövetkezik a halál. Kétfajta halál létezik. Az öregségi vagy végelgyengülés következtében beálló, illetve az úgynevezett idő előtti típusú, mondjuk balesetből vagy betegségből bekövetkező halál. Persze ez utóbbiak sem idő előttiek, csupán nem értik az emberek, hogy miért alakult ez így. Amint mondtam, az értetlenség hibás következtetésre vezeti őket itt is. Nézzük most meg logikai szempontból, mivel is állunk itt szemben. Ahhoz, hogy ezt a gondolatsort végig tudjuk vinni, muszáj elfogadnunk tehát azt a tényt, hogy a halál időpontja fix, hiszen erre épül a logikai sor. Először vizsgáljuk meg következtetéseink fundamentumát. Gondolkodtál már azon valaha, hogy a szíved mit tud. Szívünk önmagában egy csoda, de ezt most hagyjuk. Amiért szóba hoztam az, hogy ez a szerv mondjuk egy átlagos percenkénti 75-ös számmal számolva egy nap, azaz 24 óra leforgása alatt 108 ezer dobban a melkasodban. Ez egy év alatt majd 40 millió dobbanás, míg ugyanez egy teljes emberi élet esetében valahol olyan 2,5-3 milliárd közötti számot jelent annak függvényében, hogy a szív, amelyet kaptál, mennyit bír. Azt gondolom, hogy amikor az anyamében a szív először dobban, már pontosan tudja, hány dobbanásra lesz képes. Ezt még a legtöbb orvos sem vitatja, ezért is mondják, hogy igyekezzünk minél nyugodtabb életet élni, kerüljük a stresszt, ne fogyasszunk olyan táplálékot, amely gyengíti szívünket, egy szóval tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezt az előre borítékolható bár pontosan nem ismerhető számot, ha már meg nem növelhetjük, legalább ne csökkentsük. Ez a materialista megközelítés, de annyi igazság van benne, hogy minden egyes szív maximális kapacitása meghatározott. Fix. Csak nem tudjuk, hogy pontosan mennyi ez a teljesítő képesség. De ettől az még fix, egy létező, pontos szám. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor fix az a pont is, amikor le fog állni az adott szív. Tehát ha tetszik ha nem, még a materialista orfoslás szerint is determinált a halál időpontja, csak emberi számítás szerint pontosan nem megjósolható, mivel nem ismerjük az egyenlet egy kikerülhetetlen elemét. Ez azonban, nem győzöm hangsúlyozni a tényt nem jelenti azt, hogy az időpont nincs előre meghatározva, mert megvan. Amennyiben pontosan tudnánk, hogy hány összehúzódásra lesz képes a szívünk és ismernénk az első dobbanás időpontját, amelyre egyébként születésünk időpontját ismerve viszonylag helyesen következtethetnénk, akkor napra pontosan kiszámolhatnánk a halálunk időpontját is. Innen persze jöhet a vita, hogy jó, de jön a sok véletlen, idegeskedés, betegség, s a többi, ezek előre nem kiszámíthatóak, ezért valamilyen mértékben mindenképpen módosul az eredeti időpont. Eredetileg éltem volna mondjuk 83 évet, de a sok idegbaj meg méreg ezt lecsökkentette 72-re vagy x évre. A materialista felfogás szerint pedig ezek a tételek nem kalkulálhatóak előre, ennek okán pedig tulajdonképpen a várható halál elvileg determinált időpontja is érvényét veszti. Eddig az általános felfogás. Ez a nézet ott a legerősebb, ahol a halál végül valóban időskorban, egy teljes élet leélése után következik be. Itt az ember hajlamos elfogadni ezt a nézetet igazságnak. De mi a helyzet azokkal a halálokkal, ahol nyilvánvalóan nem végelgyengülés vezetett az elmúláshoz? Itt fághett gyanult a válaszokat kereső ember. Nézzünk egy konkrét példát. 1977. március 27-én történt a polgári repülés eddigi legnagyobb számú halálos áldozatát követelő légi katasztrófája. A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifejn egy éppen felszálló és egy a kifutón a felszálló géppel pontosan szembeguruló bőink 747-es repülőgép ütközött egymásnak. Ez elvileg lehetetlen, ám a dolog mégis megtörtént 583 ember életét követelve. A későbbi vizsgálat feltárta, hogy annyi szerencsétlen véletlen játszott közre a tragédia bekövetkezésében, hogy az egyszerűen nem reális. Ez egyébként a legtöbb katasztrófát szenvedő utas szállító repülőgép esetére, és úgy általában a legtöbb sőt megkockáztatom, minden katasztrófa esetére igaz. Sosem egy konkrét oké okay vagy hiba, hanem mindig ezek sok esetben tömegének összjátéka miatt következik be az adott esemény. Tenerifén, egy másik közeli reptéren bekövetkezett bombamerénylet miatt óriási zsúfoltság alakult ki. Hirtelen sűrű köd szállt le a reptérre, senki nem látott az orráig sem. A két repülőgép személyzete folyamatos kapcsolatban állt az irányító toronnyal sőt, egymás rádiózását is hallották, ám félreértések és egy kritikus üzenet elhangzásakor bekövetkezett, az egyik géprádiójának pillanatnyi interferencia hibája, besípolása is. Közre játszott abban, hogy a baleset végül bekövetkezett. Vegyük figyelembe azt is, hogy itt nem két afrikai légitársaság, hanem a polgári repülés élvonalába tartozó amerikai PENEM és a holland KLM társaságok gépeiről volt szó igen magas színvonalon képzett személyzettel. A jumbo nem is repülhette akárki, külön képzettségre is szükség volt és van-e gépek vezetéséhez. A baleset tehát elvileg nem következhetett volna be, ám a körülmények összjátékaként mégis úgy alakult, hogy megtörtént a lehetetlen, amelyet 644 embernek kevesebb, mint a 10 százaléka élt túl. A 90 százalékuknak, 583 embernek itt ért véget a földi pályafutása. Mindegyikhez tartozott egy-egy saját történet igen kevés vagy sok évvel a hátuk mögött. Itt mégis mindannyian összegyűltek. Éppen ők, éppen ott és éppen akkor a világ több részéből. Erre vágja rá általában mindenki azonnal, hogy véletlenül. De gondolj -e csak bele. Vegyünk egyetlen utast, aki ott meghalt. Ez az utas elhatározta még otthon, mondjuk Hollandiában, hogy tavasszal elutazik egy jól megérdemelt vakációra és kipiheni a fáradalmait, amely munkája és az otthoni élete során felgyűltek benne. Már az, hogy Hollandiában élt, hogy oda született is szükséges volt ahhoz, hogy 1977-ben felülhet majd erre a KLM-gépre, éppen arra a járatra. Ha mondjuk Ullambátorba születik, különösen ha mondjuk 1805-ben, akkor erre jóval kevesebb esélye lett volna, konkrétan nulla. De ő Hollandiában született mondjuk 1935-ben. Rajta kívül élt még Hollandiában úgy 16 millió ember, de ő rajta volt azon a KLM járaton, a között a néhány hiány 250 ember között, akik mind ott veszítették az életüket. Én azt gondolom ahhoz, hogy ez megtörténjen nem a véletlen szükséges, hanem éppen a lehető leggondosabb tervezés. Hiszen egyébként ennek mennyi esélye lehetne, hogy a világon élő 7 milliárd emberből ő bekerülhessen abba a 250-be. Gyakorlatilag nulla. Ennek sokkal kisebb a valószínűsége, mint a lottó ötösnek. És ha ezt felszorzod a világon valaha született és élt emberek számával, akkor aztán tényleg egy olyan adat jön ki, amely a tökéletes lehetetlenség kategória. Abba, hogy valaki bekerülhessen 250 lélek közé, konkrétan isteni beavatkozás, illetve segítség szükséges. Egyébként lehetetlen. Hogy csak úgy. Ez véletlenül sikerüljön. Kizárt. Itt ismét az történik, ami a földi emberek esetében általános érvényű, minden éppen fordítva igaz, mint ahogyan azt az emberek hiszik. Mennyi volt az esélye annak, hogy Krista McAuliffe 37 éves tanárnő a Challenger űrkomp katasztrófájában veszítse el életét 73 másodperc repülés után. De vizsgáljunk meg egy egyszerű autóbalesetet. Két autó egy defekt miatt összeütközik, a két sofőr életét veszti. Éppen akkor és éppen ott találkozik éppen az a két autó az éppen bennük utazó emberekkel. Hány autó közlekedik a világon? Hány ember utazik ezekben? És éppen akkor, éppen ott találkozik egy szerencsétlen véletlen következtében éppen az a kettő. És éppen akkor kap mondjuk a bal első kerékre defektet az az autó, amikor éppen az a másik pont odaér, ahova egyébként éppen nagyon nem kellene. Mennyi ennek a valószínűsége? De éppen akkor, pont ott van. Az ember, aki vezeti, azon a napon reggel éppen akkor kelt fel, amikor megitta a kávéját, elvégezte a reggeli dolgait, elindult a dolgára éppen abban a percben, Pillanatban amikor, éppen olyan sebességgel ment, ami így éppen akkor ért oda a halálos találkozó helyszínére, amikor a másik is, és éppen amikor az defektet kap. Ennek mennyi a valószínűsége? Milyen érdekesek a véletlenek? Amikor ezek a gondolatok foglalkoztattak, adódott egy alkalom, amikor valahol várnom kellett valakire. Valahol, ahol éppen ment a tévé. És éppen az esti horror híradó. Egy Amerikában történt halálos balesetről tudósított a híradó, hiszen ezt itthon mindenkinek muszáj tudnia, amely során egy ember autóját vezetve hihetetlen balesetet szenvedett. Ment az autójával és egy hatalmas fa éppen akkor dőlt az útra, amikor ő éppen elhaladt mellette. A fa éppen a vezető és az anyósülés vonalában lapította ki az autót. Sem a géptető sem az autó hátsó része nem sérült jelentően. Áll a rendőr és vakarja a fejét. Azt mondja a kamerának, hogy hihetetlen a dolog. Ha az ember aki ott meghat csak öt mérföldel megy gyorsabban vagy lassabban, elkerülte volna a dolgot, de éppen így hajtott éppen itt és éppen ekkor. Még rendőrünk fejébe is szöget ütött ez a felismerés, de aztán elkönyvelte azzal, hogy szerencsétlen véletlen. Nem gondolta tovább a dolgot, mint ahogy ön ezt a legtöbben nem teszik. Engem személy szerint elképeszt, hogy egy ekkora szervezést igénylő, ilyen elképesztően összetett történész sorozatra, amely ráadásul nem csak egy, hanem akár több száz szereplős rámondják emberek, hogy szerencsétlen véletlen. És ezt nem néhányan mondják, hanem majdnem mindenki. Hát igen, van a vicc, hogy az ember megy az autópályán és hallgatja a rádiót. Mondja a speaker, hogy vigyázzon mindenki az X autó pályán, mert egy hülye szemben halad a forgalommal, mire emberünk rábólint, egy. Az összes. Nos, ebben az a valódi vicc, hogy lehet, neki van igaza. Hiszen azért, mert valamit sokan gondolnak rosszul, legyenek ezek bármennyien is az a dolog még nem lesz igaz. Írtam már többször is, volt idő, amikor teljesen hülyének nézték azt a néhány embert, aki megkockáztatta, hogy a Föld kerülgeti a napot és nem fordítva. Mindenki tévedett kivéve azt a néhány embert. Mindenki szembe jött. Nos, a magam részéről tehát azt gondolom, hogy itt is a fordított szemüveg esete forog fenn. Éppen fordítva áll minden, mint azt a nagy többség gondolja. Azért lehet ez így, mert az emberek nem gondolkodnak ilyen dolgokon és úgy általában semmilyen valóban fontos dolgon sem. Már állandóan ezt ismételgetni, de az emberek tényleg csak olyan dolgokon gondolkodnak, amelyek vagy a fennmaradásukhoz vagy a vágyaikhoz kapcsolódnak. Ez attól függ, hogy ki milyen színvonalon él. De az általánosan elmondható, hogy az emberiség döntő többségének a gondolatai sosem jutnak el filozófiai mélységekbe. A sátánnak ugyanis ez a célja. Az, hogy ez így legyen. Ha az ember gondolkodik tartja a hatalom abból csak a baj van. Ezért hát mindent megtesz, hogy az ember ne gondolkodjon. Cirkusz és kenyér kell a népnek, akkor kussol. Ez folyik kezdve az oktatás szemléletétől és módszereitől a felnőttek minél alaposabb pszichés túlterhelésén át, a maradék figyelem teljes elvonásáig és lekötéséig. Az emberek idomított állatok szintjén léteznek ebben a világban. Mindenki megkapja a maga fizikai és szellemi drogját, és ezzel az ügy lezárva. No, néha kitör belőlem a szomorú elkeseredettség, de ha ez Istennek megfelel, akkor nekem is. Menjünk tovább. Úgy látom tehát, hogy a közfelfogással ellentétben éppen az látszik egy-egy ilyen véletlen eseményt vizsgálva, hogy kizárható a véletlenszerűsége. Elképesztően gondos és hihetetlenül sok dolgot figyelembe vevő, Precíz tervezés szükséges -e ahhoz, hogy egy ilyen esemény megvalósulhasson. És akkor még mindig csupán egy eseményről beszélünk. Ám ezek az események egyfolytában, a világ minden pontján folyamatosan, a nap 24 órájában történnek. Ki hangolhatná össze ezeket a történéseket? Ki lehet képes egy ekkora mozaikot átlátni és egyetlen pillanatnyi szünet nélkül menedzselni azt? Kizárólag csak egy tökéletes és mindenható lény, intelligencia, Isten. Vagy Isten, vagy a véletlenek folyamatosan ható, mindent átszövő valósága van. Ha a véletlen igaz lenne, akkor a káosz uralná a világot és mindent, ami abban létezik. Ennek azonban már önmagában ellent mond például a természetben megfigyelhető rendezettség. Ha pedig valahol rend van, ott nem lehet párhuzamosan káosz is. A kettő kizárja egymást, nem létezhetnek egymás mellett. Vagy ez vagy az. Ha rend, akkor nincs káosz. Ha rend, akkor Isten. A világ olyan bonyolult és összetett, hogy az emberi tudat számára szinte felfoghatatlan. Ezért is kényelmesebb legyinteni egyet, vagy éppen vállat vonva rámondani mindenre, véletlen. Valahol hallottam és nagyon találó meglátásnak tartom a következőt, a véletlen a hülyék megoldása. Nagy igazság ez. A véletlen kijelentése egy szellemi kollapszus. Teljes kapituláció az emberi lét egyik lényegét tekintve. Kogito örgószum. Gondolkodom tehát vagyok, nem gondolkodom, tehát nem vagyok. Bár René Descartes filozófiája meglehetősen ellentmondásosra sikeredett, e majd négy évszázados meglátásával egyet tudok érteni. Ám még először helyesen felismerte, amit például Albert Einstein és a hinduk is, hogy a valóság illúzió később mégis meggyőzte magát, hogy talán mégsem. Így írt. De csak hamar láttam, hogy mi alatt így mindent hamisnak akartam felfogni, szükségkép kellett, hogy én, aki ezt gondoltam, legyek valami. S mivel észrevettem, hogy ez az igazság, gondolkodom, tehát vagyok olyan szilárd és olyan biztos, hogy a szkeptikusok legtúlzóbb felvetései sem képesek azt megingatni, azért úgy gondoltam, hogy aggály nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, amelyet kerestem. Nos, Décart is beleesett az anyagi világnak, mint helyes kiinduló viszonyítási pontnak való tekintésének hibájába. Rossz kiindulás egyenlő hibás következtetés. Nem lehet másképpen. Hiszen ki az, aki gondolkodik? Ki az az én? Ez a valódi kérdés. Amíg azt hisszük, hogy az a lény, akit a tükörben látunk, addig sosem fogjuk megérteni az igazságot. Apropó, tükör. Azt hiszem, eddig csak egyszer, éppen csak érintve a témát beszéltem a tükör kísérletről. Ha egy sötét helyiségben tükör elé állsz, és egy vagy maximum két gyertya fényében sokáig nézed az arcod körülbelül 30-50 cm távolságból, gyertyák alul a tükörre és az arcod között, és nem szabad pislogni, akkor azt fogod tapasztalni, hogy a vonásaid döbbenetesen megváltoznak. Először más arc fog feltűnni, mint amit ismerni vélsz. Lehet ez akár több másik arc is. De a leginkább. Megdöbbentő jelenség az, hogy egy idő után kiüresedik a tükör. Nem lesz ott semmi. Elég döbbenetes ezt megtapasztalni. Te mégis létezel ott, abban a pillanatban is pedig a tükör szerint nincs ott senki és semmi. A valódi lényedet mutatná meg ekkora tükör, de azt nem látja csak az avatart. Az evőtára a test, te vagy a lélek és a szellem az, aki a szellemi vezetőd. Test lélek szellem. Így áll össze a valóság. A lélek az, aki gondolkodik, a szellem pedig az, aki befolyásolja azt. Ha nincs meg a szellemi kapcsolat legyen, az bármilyen is a lélek lába alól kicsúszik a talaj. Visszatérve egy ember életének a szemléléséhez, azt kell látnunk, hogy bár szilárd meggyőződésem szerint az ide vonatkozó állításaim helytállóak, valódi tudományos bizonyítékot a fejezetünk elején leírt méréseken kívül nem fogok tudni felmutatni e tárgyban. Persze az ellentábor sem. Mindenki azt hisz, amit akar, illetve, amit a szellemi vezetése sugal neki, de azért mi menjünk tovább vizsgált alanyunk életének történésein. Érdekes, hogy gondolatmenetünket éppen az öléni földi életének végpontjától indítjuk, vagy indítottuk, hiszen érvelésünk fundamentuma ugyebár az öléni halálának fix időpontja volt. Ha ez nem állja meg a helyét, akkor szükségszerűen a többi következtetésünk is hibás lesz. Ám én úgy hiszem, hogy ezt a tételt a fenti érvelés alapján elfogadhatjuk. Tehát van egy fix időpontunk, amely pontban lezárul emberünk földi pályafutása valamilyen okból. Ez az óki OK az a szál, amelyen elindulhatunk visszafelé. Ám ahhoz, hogy ezt a szálat felgombolíthassuk, meg kell határoznunk egy konkrét halált, ami valamilyen okoknak a következménye lesz a történet végén. Vigyáznunk kell, nehogy abba a hibába essünk, mi szerint végül magát a halált nevezzük meg a célnak, amiért minden, maga a születés is történik. Ez természetesen nem igaz. Ám az igen, hogy a halál egy szükségszerűség, amelyet az életünk eseményei termelnek ki. Azt sokan hajlandók elfogadni, hogy a jelenünk okka a múltunkban keresendő. Az egészségi állapotunk, a munkánk, a kapcsolataink, mind-mind a múltban meghozott döntéseink eredménye. Hogy ezeket a döntéseket valójában mi hoztuk-e meg, érvelésünk szempontjából pillanatnyilag nem fontos. A lényeg az, hogy bizonyos helyzetek elvezettek újabb helyzetekhez, ezek még újabbakhoz és így tovább. Ez pedig tulajdonképpen egy lavina, amelyről a legtöbben azt gondolják, hogy ők uralják pedig dehogy. Mindenki kisodródik, csak erre ritkán döbben rá az ember. Különösen az, aki a domináns egója napszemüvegén keresztül szemléli élete eseményeit. Ezek az emberek azok, akik leginkább vakok a valóságra. A többiek néha megtorpannak egy-egy kósza, hogy jutottam ide. Vagy mi a fene történik velem? Jellegű döbbent észlelés erejéig, de aztán a lavina sodorja őket tovább. Ők pedig igyekeznek elhitetni magukkal, illetve egójuk hiteti el őket abban a hamis nézetben, hogy ők most a lavinő tetején siklanak nem pedig az alján sodródnak vakon aki tudja mibe. Azt hiszik, hogy döntenek, pedig a legtöbb esetben csupán reagálnak valahogyan a történésekre. Ezekre a reakciókra pedig néz lenne rá erőltetni a szabad akarat fogalmát. Tehát van egy emberünk aki 54 éves. Van két gyermeke, akikkel nem túl jó, bár nem is olyan rossz a kapcsolata. Mondjuk inkább semmilyen. Ő valójában szereti őket, de valahogy ez a gyerekek mit gyerekek, felnőtt már mindkettő fejében nem tudatosult valamiért. Pedig hányszor mondta nekik. Jó törődni velük nem volt elég ideje, sok volt a munka, a stressz, néha lazítani is kellett. Elvégre az embernek vannak barátai is, azokkal is kell törődni, meg ott volt az asszony is, hogy törődjön a srácokkal. Rohadt sokba kerültek, ez az igazság. Valakinek ki kellett fizetni a fűtést meg a villanyt, persze, hogy nem ment velük a játszótérre. De azért néha például elvitte őket az állatkertbe, vet nekik egy csomó mindent, Vatta kukrott, lufit, meg nyaralni is voltak még a tengernél is, roha drága bulik voltak, de ő összehozta, hogy napon legyen a család. Most meg, le se szarják a fejét. Persze, mondják neki, hogy szeretlek apa, ha néha rájuk csörög, de érzi, hogy amikor ezt mondják nincsenek ott fejben. Nem, hogy szívben. Á, szar az élet. Pedig ő, na mindegy. A felesége megkirúgta. Azok után, amit tett érte. Jó-jó, megcsúszott. De csak egyszer. Olyan nagy bűn az. Simán lehetett volna több is, de nem volt. Csak az az egy. Erre megkirúgja a nő. Annyi év után. Még be is vallotta. Jól nagy marha volt. Na mindegy, ez a vonat már kisiklott, hogy rohadna meg. Több meg nem lesz. Vagy lesz. Isten tudja, de neki nem mondja meg. Ja, lehet, hogy a Katival lehetne, de nem akarja már elkötelezni magát. Egy hibát egyszer. Összejárnak, észogatnak-toszogatnak, jó ez így. Mindenki jól érzi magát, aztán mindenki megy a dolgára. Ne nyomkodja már össze az ő fokrémét, meg az a hülye szokása is van, hogy az almacsutkákat széthagyja amerre jár. Őrület. Csinálja ezt otthon ne nála. Nála. Na persze. Az a rohadt Mert ő, ő a lakást is otthagyta az asszonynak. Pedig mennyit kecsölt. Érte? Majd beledöglött, de szó nélkül otthagyta neki mégis. És még ő volt a rohadék, meg a szemétláda. Szép. Jó, nem volt jó húzás, de megbocsáthatta volna. Két közös gyerek meg annyi év után. De nem bocsátotta meg. Jó, ő sem bocsátotta volna meg, ha a nő csinálja, de az más. Egy nőnél más. A pasiknál ez, igen a pasiknál ez természetes. Ilyen egy igazi pasi. Szórja a magot, így van ez kitalálva. Nem olyan nagy dolog, de egy nő ne csinálja. Ne kurvuljon. A nő legyen rendes és megbocsátó. A Jimbo is ezt tolta enó, egy jó asszony mindent megbocsát. De az ő asszonya nem így volt ezzel. Lehet, hogy nem hallotta a jimbot. Vagy nem jó asszony. Na mindegy. Vége van. Kákő. Á hogy a franc egyen meg, menj már. Na végre. Mit rángat ez a szar? Ez a nyavajás kocsi is mindig a szerelőnél van és mégis milyen egy hulladék. Ja, a passzát is az asszonynál maradt. Neki meg itt ez a szar. Tiszta vicc. Kellett neki ilyen nagy vonalúnak lenni. Jó, volt egy kis lelki ismeret furdalása, de azért, ami sok az sok. Neki meg ez túl kevés. Hogy a fenébe jutott ide? De tényleg. Hol rontotta el? Amikor elvette? Nem, akkor még minden jó volt. Akkor hol? Menet közben valahol. Nem is vette észre, csak úgy ellaposodott a dolog. Jött az első kölyök, aztán a második, az asszony már nem ráfigyelt. Hiányzott a törődés. Hát végül megkapta máshol. De csak egyszer. Na jó, a törődést nem csak egyszer, de igazán megcsalni csak egyszer csalta meg. Jó, most az, hogy néha volt egy-két lopott csók vagy ölelés, az még nem megcsalás. Meg SMS flört. Az sem megcsalás. Ennek simán bele kellett volna férnie. Meg miért nem törődött vele az asszony? Mikor ezt a fejéhez vágta, azt kérdezte a nő tőle, hogy ő miért nem törődött vele. Hogy ő. Ő. Hányszor próbálta. Virág, kölni, szexi bugyi, leszarta. Aztán azt kapta, hogy ez nem törődés. Bezzeg hány nő örülne, ha ilyen figyelmes férje lenne. De ennek nem kellett semmi. Jó, néha ivott. Meg a cigi se valami jószagú az dény, de ettől még nem alkesz vagy ilyesmi. Droghoz sosem nyúlt. Kivéve azt az egy próbát a fűvel, de ennek semmi köze ehhez az egészhez. Na végre, nyomhatom neki. Ez a rohadt város, egy óra még kijut az ember belőle, mert persze az albérlet itt sokkal olcsóbb az agglomerációban. Az asszony megpasaréten. Klassz. Hol kurta így el? Katinál. Á, nem. Milyen rohadt sötét van meg az eső is esik, hogy minden igazán szar legyen. Remélem ilyenkor nincs traffipax. Holnap meghajnalban kell kelni, lehet, hogy a lóvé is oda, rohadtul elegem van az egészből. Ú, uh, mi ez? A szívem. Már csak ez hiányzik. Bal kézzel vezet, még jobb kezével a melkasát masszírozza. Ekkor megszólal a mobil. Na, hol a francban vagy? Kérdi hangosan és turkálni kezd az akó zsebében. Kiveszi a készüléket és ránéz, hogy ki a hívó. A nagyfiú. Mi a fene? Aztán a csend. A kis Felícia egy 40 tonnás, 4 tengelyes trakker mixer alászorult. A rendőrök elmondták a családnak, hogy a férfi valószínűleg észre sem vette, hogy mi történik, azonnal meghalt. Nem tudni mi történt, csak egyszerűen átment a szembesávba. Rosszkor volt rossz helyen. Egy átlagos baleseti halál, amelyből naponta sok ezernyi történik. Mennyi a valószínűsége egy ilyennek, ha minden részletet megnézel? K. József, a mixer sofőrje azon a napon nagyon sokat melózott. Hulla fáradtan igyekezett a telephelyre, hogy végre letegye a vasat. Szakadt az eső, vak sötét volt, éhes is volt, azon filózott, hogy a kocsmában nyomjon-e be valamit, vagy otthon, ahol senki se várja. Igazából már régle kellett volna tennie alantot, de elúztak a melósok az építkezésen és ha kell még egy fuvar, akkor nem mondhatja, hogy a már vége a melónak. Mondhatja, csak akkor legközelebb nem őt hívják. Van annyi mixeres, mint a nyű. Szóval vitt még egy kanyart. Erre jön ez a csóka és Teliveri. Hihetetlen volt. Harminc éve vezet, de ilyet nem pipált. Mondták, hogy nem ő a hunyó, de azért nagyon szar így is. Miért éppen alatta kellett meghalnia ennek a szegény fószernek? Meg sem nézni. Majd nem kidobta a tacsot így is, pedig nem is volt benne semmi. De nagy mák, hogy nem nyomta be azt a fellőzt. Pedig, hogy tukmálták a melósok. Ha nem olyan éhes, akkor túti bekapja. Most meg mehetne gógolni vagy öt évet az fix. Mákja van. Ismert egy csókát, az nagyon benézte. Esküvői tanul volt a makimajom, és otthon hagyta a gyűrűket. Ez az egy volt rábízva. Amikor várták a boldog párt, legulított egy sört. Majd rájött, hogy a gyűrűket nem hozta el az esküvőre. Beugrott a kocsiba és ami a csövön kifért, megindult haza, hogy időben visszaérjen. Az a részegcsöves meg pont elé hullott ki két parkoló kocsi közül. Nem tudott megállni. Kivasalta a manust. A gyűrűk sosem érkeztek meg az esküvőre, ő viszont három évet ült egy sör miatt. Apám gondolta majdnem én is így jártam. Rohadt közel volt. Hogy mondta a srác? Mindenkinek van egy téglája a szit falában. Ha bekapja azt a felözt, akkor kekő. De nem kapta be, így megúszta. Ő igen. Nem úgy az a szegény pára. Egy pillanat volt az egész. Csak. Arra emlékszik, hogy jönnek szembe a fények, aztán megpuff. Egy pillanat alatt aláfordult az a kis kocsi. Konkrétan reagálni sem tudott, olyan gyorsan történt. Még jó, hogy nem borult fel, bár a vas így is tacsra ment. Ideges lesz a góré. De miért éppen akkor kellett odaérnie? Ha nincs a pluszkanyar, már rég a krimóban nyomná a blattot. Fenébe. Annak, hogy ez a baleset létrejöjjön, minden szereplő a megfelelő időpontban éppen ott legyen, éppen akkor szólaljon meg a telefon, az építkezésen kérjenek aznap még egy plusz fuvarbetont, egy szóval annak, hogy minden éppen összevágjon gyakorlatilag nulla a valószínűsége. És ez mégis naponta több ezres, tízezres nagyságrendben megtörténik a világban. Erre azt mondani, hogy véletlen, hát nem tudom. Illetve hogy nem. Ha hiszel a véletlenben mond ezt, de én tartom, hogy véletlenek nincsenek. Minden Istent ismerő embernek be kell látnia, hogy Isten és a véletlen két össze nem egyeztethető fogalom. Isten egyenlő rendezettség, tervezettség, szabályozottság, véletlen egyenlő káosz. Írtam már ezerszer, a véletlen azoknak a megoldása, akik nem gondolkodnak. Így egyszerűbb. Fenti esetet szemlélve, az áldozat életének minden történése végül ide vezetett. Ebbe a pontba. Ha nem úgy alakulnak a körülményei, mint ahogyan alakultak, ez a halál sem következhetett volna be. Emberünk ott ülne a családja körében pasaréten, és kéz a kézben nézné a tévét az asszonynal. De nem ez a forgatókönyv valósult meg, hanem egy egészen másmilyen. Az az egy, amely megvalósulhatott a végtelen számú verzióból. Amelyet Isten tervezett meg előre. És innen ismét rátaláltunk kedvenc témámra, a szabad akarat illúziójára. Van egy nagyon súlyos érvatar tarsolyomban a szabad akaratban hívő, istent ismerő emberek hitének cáfolatára, ha ismered Isten és az ember természetét, tudod, hogy minden jó kizárólag Isten jöhet. Így a jóra való törekvés is. Nincs semmi jó, ami nem Isten től való lenne, mert csak ő jó, így minden jónak kizárólagos forrása csak is ő lehet. Ha tehát te hozol egy jó döntést, ami a jóra visz, akkor úgy gondolod, hogy az a jó belőled való. Hogy a te vagy annak a jónak a forrása? Az lehetetlen. Minden jó Isten től van, az emberből magától csak hitványság fakad, ahogyan ezt Salamon, a bölcs is megfogalmazta ekképpen. Meglássák, hogy ők magokban véve az oktalan állatokhoz hasonlók. Istentől van tehát maga a szándék, az akarat is arra az emberben, hogy a jót keresse. A jó alatt itt ne a földi javakat értsd. Isten a szellemi, a lelki jó, az igazság vágyát helyezi vagy nem helyezi bele az ember szívébe. Ha pedig ezt kizárólag Isten képes csak megcselekedni az emberrel, mert... Hogy ugyebár minden jó csak és kizárólag tőle származhat, így a jóra való vágy is, akkor ez nyilvánvalóan nem egy az ember szabad elhatározásából fakadó érzelem. Nem úgy van, hogy no, ez nekem szimpatikus, ez az, ami tetszik, hajrá, legyünk mostantól jók és keressük az Istennel való közösséget. Ez az ego által elvakított ember hájt, aki azt gondolja, hogy ő az, aki döntött ebben a kérdésben. Pedig csupán annyi történt, hogy Isten befolyása olyan lassan és fokozatosan érkezett meg a szívébe, hogy az ember ezt nem vette észre. Csak az eredményt észlelte, magát a befolyást nem. Ezért gondolja azt, hogy ő az, aki meghozta ezt a döntést. Maga Krisztus, az Isten jelentette ki ezt az igazságot. Ezért mondottam nektek beszélt tovább, hogy senki sem jöhet hozzám, csak akinek atyám megadta azt. Akinek az Isten ezt nem adta meg, vegyük észre a múlt időt. Annak sosem lesz sem hájt, sem Istentől való szellemi vezetése. Ez nem a nem létező szabad akaraton, hanem Isten eldöntésén múlik, eleve elrendelt, meghatározott terve szerint alakul így vagy úgy. Tudomásul kell venni azt a tényt, hogy ha Isten valakit nem indít arra, hogy keresse őt, akkor az az ember soha az életben nem fog Isten felé fordulni. Soha. Magyarázhatsz, profétálhatsz, érvelhetsz, egyik fülénbe, a másikon ki. Esélytelen misszió. További igen fontos meglátásnak érzem azt a tényt is, hogy nem lehetséges ebben a kérdésben az, is, válasz. Tehát az, amit a farizeus zsidók tartottak, hogy egyes dolgokban az Isten által eleve elrendelt dolgok érvényesülnek, míg másokban dönthet az ember. Ilyen nincs. Vagy ez, vagy az, hiszen a szabad akarat valósága azt a helyzetet feltételezi szükségszerűen, hogy egy adott dolog alakulhat így is meg úgy is. Ám ha ez így van, akkor hogyan lehetne Istennek mindenre és mindenkire kiterjedő pontos és részletes terve? Sehogy. Ez kizárólag úgy lehetséges, ha minden illik abba a kirakósba, amit Isten kirakott már a világ teremtése előtt. Ahogyan ezt Pál a választottakkal kapcsolatban konkrétan ki is jelentette. De ne tévegjünk, ezt nem Pál jelentette ki valójában, ő csak a száj volt, amely kimondta, a kéz, amely leírta ez igét. Ez egy ihletett kijelentés, amely magától az úrtól való igazság. A szerint, a mint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk miszentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Néha. Elbizonytalanodom, amikor ilyen igéket olvasok. Hogy lehet ezt nem érteni? Hogy lehet azt mondani, hogy majd a földi életünk után dönt az Isten azzal kapcsolatban, hogy kivel mi lesz? Ide van írva, hogy nem így van. Hogy úgy van, hogy ezt már a világ teremtése előtt eldöntötte. Igen az ítélet most folyik és még el is fog tartani egy ideig, de ez nem azt jelenti, hogy Isten most találja ki mi legyen. Most a szembesítés folyik. Az ítélet lényege ez. Isten már tudott mindent előre, mielőtt a teremtésbe fogott volna. Neki nem kell idő, hogy ítéljen. Nekünk kell idő, hogy szembesülhessünk azzal. Minden egyes ember odaáll és meg fogja nézni mit művelt. Bizony. Ehhez kell idő. Isten tételesen végigveszi mindenki munkásságát, hogy az ítélet világos és vitathatatlan legyen. Így tiszta a dolog. Nem miatta van ez a tempó, hiszen ő eleve tudja minden egyes ember vonatkozásában a végeredményt, hanem éppen az emberek miatt teszi ezt és így. Ennyit az ítéletről. Beszéljünk kicsit még szabad akaratról, bár szinte csak ismételni tudom magam. Ha tehát létezne a szabad akarat, akkor akármi megtörténhetne. Pálibabő megnyomhatná a piros gombot a világ pedig felrobbanna. Annyi atomfegyver van ellenőrizetlenül a világban, hogy el sem hinnéd. És érdekes módon egy sem robbant fel eddig. Talán csak nem Isten kezebb van a dologban. Hidd el, ha nem ez lenne a helyzet, már rég repülnénk valahol a galaxisban atomokra robbantva, mert egy hülye már biztos kipróbálta volna, hogy mit vett jó pénzért a fekete piacon. Ezt kizárólag Isten képes megakadályozni. Ezért nem lehet szabad akarata Alibabának, meg neked sem. Mert ha neked van, akkor Alibabának miért nincs. Azt feltételezni pedig, hogy van szabad akarat, csak Isten valahogy mindig előre tudja, hogy Ali mikor akar robbantani, így pedig sikeresen ki tudja ezt védeni, hát ez a verzió nekem sértő. Én kérek elnézést Istentől, hogy így lealacsonyítod őt. Gondolod, hogy Isten arra vár, hogy egy ember lépjen valamit, ma mindezt 7 milliárdal felszorozva, aztán majd ő arra reagál. Hogy Isten lépés hátrányban van. El tudod ezt hinni. Mert ha hiszel a szabad akaratban, akkor ezt kell feltételezned. Ali vagy Jóska lép egyet, sátán lép egyet, majd Isten is lép reagálva az őt megelőző lépésre. Ez azt jelentené, hogy Isten lépés hátrányba kerülhet. Istennek nem lehet sakkot adni. Képtelenség. Mindenki szépen halad a sínen, amit Isten lefektetett elé, arról sem jobbra, sem balra egy centit sem térhet el. Ez a világ nem működhet másképpen. Már régen megsemmisült volna mindenestől, ha nem így lenne. Még így is milyen undorító hely ez, mennyi gyalázat van itt, de legalább megvan. Még. Egyelőre amíg be nem tölti a funkcióját. Utána iktatva lesz a megfelelő helyre azokkal együtt, akik ezt tették vele. Most csak a kötekedők kedvéért írom ide, hogy arra a kérdésre, mi szerint ha mindenki fix pályán, sínen halad, akkor hogyan tehették tönkre a világot Isten szándéka ellenére, az a válaszom, hogy olvasd el a szellemi Izraeltől kezdve az írásaimat. Három könyv anyagát nem kívánom itt újra tárgyalni. Ám, hogy ne csak ismételjem magam, ide illesztenék egy gyönyörű idézetet a Szentírásból, amely ugyancsak igen egyértelmű, és amelyet ugyancsak minden egyértelműsége ellenére elképesztően sokan félre magyaráznak. Következzék tehát a Prédikátor Salamon könyve 3.1-től 8 ig Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek,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 Hallottam egy egyébként tisztelem az embert, mert jó szándékúnak vélem prédikátort, vagy nevezzük igehirdetőnek, hirdetőnek, aki felolvasta e verseket, majd elkezdte azt magyarázni a tisztelt gyülekezetnek, hogy ideje van a sírásnak és a nevetésnek. Most sírjak vagy nevessek. Azt magyarázta, hogy az ember életében eljön mindennek az ideje, ami egyébként teljesen igaz, csak nem mindegy, hogy milyen értelemben. Emberünk úgy értelmezte jelen igéket, hogy az ember életében vannak időszakok, amelyeknél mindenféle élmények érik az embert, de ezeken Isten segítségével túl lehet jutni, nem kell szégyelni, ha az ember például éppen egy sírós szakaszban van. Sírjon, majd jön a nevetés is. Ez szép dolog, csak nem ez van ideírva. Rögtön az elején azt írja Bölcs Salamon, aki tudott egyes mást Istenről és az Isten dolgairól, hogy mindennek, tehát... Mindennek rendelt ideje van. Ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ám ez nem azt jelenti, hogy van idő, amikor ezt kell akarni és van, amikor azt, hanem az van ideírva, hogy minden akaratnak az ég alatt, tehát ami valaha is felbukkant a földön emberi akaratként, annak, eleve el, rendelt azaz meghatározott ideje van. És ez csak az első sor volt. Utána rögtön ez következik. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak. Erre azért már elég nehéz lenne ráhúzni azt a magyarázatot, hogy hát kedveseim, szakítsunk időt megszületni és időnként ne szégyeljünk meghalni sem. Ez még a vulgáta katolikus verziójában is annyira egyértelmű, hogy egészen hihetetlen az, hogy ezt valaki félre értsze. Igaz, itt az akarat dolgot már kifelejtették a szövegből, ezt írja Káldi. Mindeneknek ideje vagyon, és idejek szerint múlnak el mindenek az ég alatt. Azért a lényeg, ha nem is oly részletesen, mint a protestáns bibliában, de benne van ebben is. Hiszen a minden az minden. Nem csak ez vagy az, hanem minden. És idejek szerint múlnak el mindenek az ég alatt. Ez utóbbi részt nézetem szerint egyszerűen lehetetlen másképpen értelmezni, mint úgy, hogy a dolgok az idejük lejártával múlnak el. Ez van leírva. Ha pedig lejár egy idő, valaminek vagy valakinek az ideje, akkor az rögzítve van valahol. A sírásra meg a nevetésre még valóban ráfogható, hogy nem rendelt idő szerint tesszük, bár a Károli verzió ezt is egyértelművé teszi, de a születés és a halál, nos ezekre képtelenség ráúzni ugyanazt a kategóriát, amelyeket a sírásra nevetésre vagy a jajgatás szögdelés párosra. Egyébként ebben az igében mély szellemi tartalom rejlik, csak szellem szükséges ennek felismeréséhez. Ez az ége egy konkrét életeseményeit írja le szellemi értelemben a születéstől a halálig, minden fontos állomást érintve. Például az, hogy ideje van az ölelgetésnek és az ölelgetéstől való eltávozásnak, betű szerint szinte jelentéktelennek tűnik. Hát igen, van, amikor megölelek valakit, azután meg eltávolodom tőle. Ennyi a betű szerinti jelentés. Ám itt, is, sokkal többről van szó. Két igen fontos élet szakaszt, különösen pedig szellemi fejlődésbeli szakaszt választ el itt az ége egymástól. Az ölelgetés ideje a fiatalkor, amikor az embertest szerint él. Amikor a földi vágyak motiválják. Ám egy Isten szándéka szerint való életben el kell jönnie a pillanatnak, amikor a testi vágyakat a szellemi vágyak váltják fel. Sokan úgy gondolják, hogy a kettő közös nevezőre hozható. Valamilyen szinten talán valóban megvalósítható ez, de csak nagyon alacsony szinten. Ha egy emberben a szellem uralkodik, akkor a testvágyai függően a szellem befolyásának mértékétől, azzal egyenes arányban csökkennek. Minél közelebb van az ember Istenhez, annál kevésbé veszi észre, hogy van fizikai teste is. Tehát ha mindent, amit eddig olvashattunk könyvünkben figyelembe veszünk és megpróbáljuk közös nevezőre hozni a szabad akarattal, akkor be kell látnunk, hogy ez nem lehetséges. Ha a szabad akarat létezik, akkor minden, amit csak írtam eddig tévedés. Tudom, ez sokaknak szimpatikus lenne, de ettől még nem igaz. Azt mondják sokan, hogy folyik egy küzdelemisten és a gonosz között. Ebből a perspektívából szemlélve ez igaz is. De csak ebből, a fizikai világ nézőpontjából szemlélve a helyzetet igaz ez az állítás. Valójában ez sem lehetséges, ha nincs idő és Istenben minden egyidejűleg jelen van, már pedig ez a helyzet. Ha nincs idő, akkor mikor folyik ez a küzdelem? Ha nincs tér, akkor hol folyik ez a küzdelem? Ha Isten számára nem létezik az idő, akkor nála már minden lezajlott, fix és megváltoztathatatlan. Kizárólag így működhetnek a proféciák is, sehogy máshogy. Ha pedig így van, akkor az egyes emberek sorsa is el van döntve, nem lehet másképpen. Meg kell érteni, a proféciák csak úgy jelenthetik meg a jövőt helyesen, ha az már bevégeztetett. Mit mondott az óra kereszten? Azt, hogy elvégeztetett. Bevégeztetett. Ezt a mikronológiánk szerint 2000 éven mondta. Persze mi ezt egy folyamatként éljük meg, de ha Isten a teremtéskor mindent elvégzett, akkor ezt a véletlenre bízta volna. Természetesen nem. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Ha pedig megítéltetett, elvégeztetett, bevégeztetett, a proféciák igazak, akkor mi lehet még kérdéses? Semmi. Minden el van döntve, le van zárva ember tervez, Isten végez. Ugye? Nyilván te is ismered e bölcsességet. Ha lenne szabad akarat, akkor az ember végezne. Most következzen egy gondolat, amely nagyon-nagyon komoly jelentőséggel bír, és bevallom, gondolkodtam rajta, hogy hozzányúljak-e. De ha hiszem, hogy Isten vezet, ha hiszem, hogy a forrásom tőle való, hogy neki szolgálok, akkor nincs okom kételkedni abban, amit közvetítek. Tehát nézzük a következő gondolatot. Krisztus élete maga volt a predestináció, a determinált földi lét legfényesebb bizonyítéka. A bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta. Ki megöletett, e világ alapítása óta. Most erre mit mondjunk? Azt, hogy e világ alapítása óta, hogyan érthetnénk másképpen, mint úgy, hogy e világ megteremtésének pillanatától. Ha pedig a bárány megöletése, megfeszítése, hiszen Krisztus a bárány már e világ alapítása óta le van fixálva, akkor mi lehet még a kérdés? Krisztus, a bárány élete fix a világ alapítása óta, a milyenket meg majd mi eldöntjük a szabad akaratunk szerint. Jaj! Krisztus földi életével kapcsolatban nehéz lenne elmondani, hogy az a pillanatnyi, véletlenül kialakult helyzetek szerint alakult Jézus e körülmények alapján meghozott aktuális döntései szerint, hiszen már születése pillanatától tökéletesen beteljesítette az őról a szóló, esetenként ezer évvel korábbi jövendőléseket, proféciákat. Ha pedig az ő élete determinált volt, akkor a miénk miért, hogyan lehetne más? Ő maga mondta, hogy mi fog történni vele. Hogyan tudhatta volna ezt emberi mi voltában, ha nem volt ez előre lefixálva Istennél? Ő pontosan tudta, hogy miért született ide és be is teljesítette amiért jött. Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen, erről hisszük, hogy az Istentől jöttél ki. Ám ezen az analógián haladva fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy volt-e Kisztusnak szabad akaratabb vagy sem. Mert ha neki volt, akkor az embereknek is kell lennie. Ha viszont neki sem volt, akkor az nem csökkenti az áldozat a dicsőségét. Komoly kérdés ez, nagyon meg kell fontolni a választ, mielőtt állást foglal az ember még akkor is, ha ezt úgy teszi, hogy azt állítja, vezetik a tollat a kezében. Ettől még én fogom azt a tollat ugyebár. Először Krisztus dicsőségéről. Úgy vélem, hogy ez a helyzet nem, hogy csökkentené az ő áldozatának fényét, hanem éppen ellenkezőleg, jelentős mértékben növeli azt. Hiszen ha tudom, hogy milyen kínok, gyötrelem vár rám az úton, ha tudom mindezt, de nem ingok meg, hanem beteljesítem az Isten akaratát, akkor igazán fenékig kiíttam az a poharat, amiről az Úr beszélt. Így az áldozat elérte a tökéletességet. Azt a szellemi nyomást, amely Krisztuson volt, senki ő rajta kívül nem viselte volna el. Ezért jött el a földre. Mert ezt csak ő volt képes megtenni. Értünk. Ám az ő életében is volt egy pont, amikor megingott az ember benne. Ez a gecsemáné kertben lezajlott jelenet, amikor kivégzésének napja előtti éjjel rátört a gyötrelem. Nézzük meg mi történt ott, és hogy mindezekből mi következik. Károli Máté akkor elméne Jézus velök egy helyre, amelyet gecsemánénak hívtak, és Mándő a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeutnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötődni. Ekkor Mándő nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve, borula, könyörögvén és mondván, atyám. Ha lehetséges, múljék el tőlem -e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván, atyám. Ha el nem múlhatik tőlem -e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Károli Márk. És Mándő, abba, atyám. Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tájd. Károli Lukács. Mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a e pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Csia Máté. Kicsit előbre ment, arcára borulva imádkozott és ezt mondta, atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár. Újra másodszor is elment és íjjö szóval imádkozott, atyám, ha nem lehet, hogy ez eltávozzék tőlem, hogy ki ne igyam, legyen meg akaratod. Csia Márk. Kissé előre ment, a földre esett és úgy imádkozott, hogy ha lehetséges, távozzék tőle ez az óra. Abba, atyám. Mondta minden lehetséges neked, távoztas el tőlem azt a poharat. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Csia Lukács. Atyám, ha akarod, vidd tőlem ezt a poharat. Mégis, ne az én akaratom, hanem a táj legyen meg. Nos, ebben a rettenetesen feszült helyzetben azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus is hatalmas lelki kiint, gyötrődést áll ki, hiszen pontosan tudja mi vár rá. Az amikor arról beszél, hogy ne az ő, emberi, hanem az Atya Isteni akarata legyen meg, ez sokak szemében tűnhet szilárd bizonyítéknak arra nézve, hogy bizonyít a szabad akarat esete állt fenn. Hiszen Krisztus itt dönteni látszik azt mondván, hogy ne az övé, hanem az Atya akarata érvényesüljön. Nem mellékesen az érvényesült. Ám ha így van, akkor el kell azon is gondolkodnunk, hogy ezek szerint Krisztus itt mást akart. Hiszen azt mondta, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem, amit te atyám. Ez arra mutat rá, hogy ő talán mást akart, volna, ekkor. Ha lehetséges, vidd el tőlem ezt a poharat, mondta. Persze, mivel ő tudta, hogy valójában miként működnek ezek a dolgok, végül elfogadva sorsát és a megváltoztathatatlant úgy zárta imáját, hogy az atya akarata legyen meg, így tehát végül ez lett az ő akarata is. Atyám, ha nem lehet, hogy ez eltávozzék tőlem, hogy ki ne igyam, legyen meg akaratod. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki. Elküldött engem. Nem lehetett másként, mert az Isten így akarta. Jézus emberi mi voltában mást akart, de úgy cselekedett, ahogy ahogyan az atya, vagyis Isteni mi volta akarta. Vállalta a sorsát, és hajlandó volt megvárni a pribékeket, akiket az iskarióti jódás hozott rá, pedig pontosan tudta, mi következik. Még egyszer nagyon-nagyon nyomatékosan lekívánom itt szögezni, hogy ez az eset és mindaz, ami ebből következik, nem, hogy csökkenteni az ő dicsőségét, hanem éppen, hogy a tökéletességre emeli. Hiszen gondolj csak bele! Ő úgy jött ide, hogy tökéletes hatalommal bírt földönéségen, hiszen ő az Isten. Ennek ellenére azért, hogy megmentse azokat, és csak azokat, akik az övéi, hajlandó volt lemondani a hatalmáról, emberként leszületni ebbe a gyötrelmes világba és vállalni azt a sorsot, amiről pontosan tudta miként alakul majd. A legnagyobb áldozata az, ha hatalmadban állna eltaposni azokat, akit elintörnek, de te mégis átadod magad nekik másokért. Erre kizárólag az Úr volt képes. Jézus Krisztus ezt tette az emberekért. Az tehát, hogy előre tudta nincs más út, éppen azt mutatja be, hogy milyen óriási lelki erőt igényelt ennek az áldozatnak a meghozatala részéről. De nézzük tovább, mit írt János. Kijöttem az atyától, és jöttem-e világba, ismét elhagyom-e világot, és elmegyek az atyához. Ezeket beszélte Jézus. És felemelve szemeit az égre, és Mándő, atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. miként te hatalmat adtál néki minden testin, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a e földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Tehát az Úr pontosan tudta, mi következik. Jézus azért tudván mindazt, amire ál következendővelő, előre méne, és mandő azoknak, kit kerestek. És azt is pontosan tudta, hogy ki kell innia ezt a poharat. Tévedések elkerülése a. kell, szót nem én mondtam, hanem ő maga. Mándő azért Jézus Péternek, tedd hüvejébe a te A Avagy nem kellé kiinnom a pohárt, amelyet az atya adott nékem. Hát úgy véled, hogy nincs nekem hatalmam rá, hogy magam mellé szólítsam atyámat, hogy ő 12 légió angyalnál is többet állítson mellém. De hát akkor hogyan teljesülnének be az írások, melyek szerint a történetnek így kell bekövetkeznie? De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Vagy annál az esetnél, amikor elmondja a tanítványoknak, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ahol meg kell történnie a proféciákban elmondott dolgoknak lásd itt szerint a Márk 8.31-ben. Elkezdte aztán oktatni őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, kell, hogy a vének, főpapok, írás tudók elvessék, mint próba nem állót, kell, hogy megöljék, de három nappal azután fel fog támadni ha e hatalma ellenére még neki is kellett azaz muszáj volt, akkor vajon mi azt teszünk, amit akarunk? Nem gondolnám. Azt kell látnunk, hogy az Isten által, eleve el, rendelt dolgoknak meg kell lenniük. Nem lehet másképpen. Amikor Krisztus beszélt a tanítványoknak a jövő eseményeiről, akkor is így szólt. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenni ők. De ez még nem a vég. kell kell, kell. A dolgoknak meg kell történniük pedig úgy, ahogyan azok a proféciákban ki vannak jelentve. Azután ott van az eset, amikor János bemerítette az urat a Jordánba. Közvetlenül ezután mi történik? Károli Máté így egy. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Csia Máté 4.1 Ekkor Jézust a szellem felvitte a pusztába, hogy a vádló megkísértse. Károli Márk 1.12 És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába. Csia Márk 1.12 Ezután a szellem azonnal kiűzte őt a pusztába. Károli Lukács 4.1 Jézus pedig szent lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a lélektől a pusztába. Csia Lukács 4.1 Jézus szent szellemmel teltem visszatért a Jordántól, s a szellem 40 napon át űzte őt ide-oda a pusztában. Nos ez az eset, mind Máté, mind Márk és Lukács evangéliumában meglehetősen határozott képet fest arról, hogy Jézus hogyan jutott döntésre ebben az ügyben. Károlinál ugye a szellem konzekvensen lélekként szerepel, mindössze kétszer találkozhatunk a szellem fogalmával egyszer az ószövetségben jobbnál, egyszer pedig az új szövetségben pálnak a korintusiakhoz írt első levelében az ő fordításában, pedig ezeknél az idézeteknél egyértelműen az lenne a helyes fordítás, ahogyan a féle verzióban is olvashatjuk. Lényegét tekintve tehát azt látjuk, hogy Jézust a szellem idézem vitte, ragadta, űzte a pusztába közvetlenül a bemerítés, és nem pedig keresztelés, aktusa után. Vinni, elragadni vagy űzöni pedig kizárólag egy külső erő vagy befolyás lehet képes valakit. Az értelmetlen, hogy elvittem, elűztem, elragadtam magam a pusztába. Mindent egybevetve azt kell látnunk, hogy Krisztus maga jelentette. Ki számos alkalommal azt, hogy nem ő az, aki dönt. Nem ő az, aki a cselekedeteivel kapcsolatos döntéseket meghozza, így hát ha az ő esetében ez így volt, akkor hogyan veheti bárki is a bátorságot arra, hogy magára nézve ezt kijelentse. Ha Krisztus alá volt rendelve, vetve a Teremtő Isten akaratának, akkor te vagy én ne lennénk. Mandő azért néki Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az atya tanított engem, úgy szólok. És a kiküldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Amelyek néki kedvesek alatt azt értsd, hogy amelyek az ő akarata szerint valók. Hiszen Krisztus maga mondja, hogy semmit sem cselekszik önmagától. Amint az atya tanított engem, úgy szólok. Tehát Krisztusnak maga a Teremtő Isten volt a szellemi vezetője, állandó közvetlen szellemi kapcsolatban voltak egymással. Bár nem a szellemi vezetés ügyéhez, illetve az ezt megerősítendő érveléshez tartozik, mégis itt szeretném ismétvázolni azon igen jelentősnek érzett meglátásomat, hogy miért volt szükséges bemeríteni Krisztust a profécia szerint, aki egyébként tökéletesen bűntelen volt. Miért kell megtisztulnia annak, aki egyedül a világon tökéletesen tiszta? Neki kellett volna új felismerésre térnie. Hiszen János ezért merítette be a hozzátérőket. Maga a bemerítő János, Isten szent profétája mondta, hogy Krisztusnak kellene őt bemerítenie és nem fordítva. Ez János számára is tökéletesen nyilvánvaló volt. Akkor miért mondta mégis az Úr, hogy történnék ez így, hogy János merítse be őt. Ha megértjük a lényeget, azonnal meglátjuk a logikát is ezen aktusban. Ez egy idézőjelben negatív bemerítés volt. A bűnösök a tisztulás szándékával merültek alá, míg a makulátlanul tiszta és bűntelen Krisztus ekkor és itt vette magára a világ összes bűnét. Nézzük meg, mi történt ezután. A szellem azonnal, késedelem nélkül kiűzte őt a pusztába kivel tették ezt a zsidók akkoriban az Isten törvénye szerint. A bűnbakkal. Választottak egy bakot, amelyre a pap rátette a zsidók bűneit. Majd miután ez megtörtént, a bakot kiűzték a pusztába, hogy vigye el a bűneiket. És tegye áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vajja megfeledte Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Ezt tette itt tehát Krisztus. Majd ugyanezeket a bűnöket felvitte a feszületre, és meghalt velük együtt. Ez volt az áldozat lényege. Aki olvasta a Bibliát az ismeri Saul Pál esetét, amikor a damaszkuszi úton, Krisztus követői iránt érzett elvakult dühe és gyűlölete által motiváltan, a követő küldözése során megjelenik neki az Úr és konkrétan megfordítja őt. Ugye innen ered a Pál fordulás fogalma? Vajon van olyan ember, aki azt állítja, hogy Pál önszántából, magától, a saját átgondolt döntése révén, szabad akaratából fordult az Úr felé? Ha van, akkor nála komoly szövegértelmezésbeli vagy inkább értelmi problémák állnak fenn, azt kell mondjam. Pálal bár sokkal látványosabban, de éppen az történt, mint nálam. Isten határozottan és egyértelműen kezdeményezőként fellépve megfordította őt. Ráfogni erre, hogy Pál szabad akaratából megtért, igazi sületlenség. Egész életében Krisztus híveit írtotta volna, ha az Úr meg nem fordítja őt. Azután ugyancsak minden Bibliát ismerő ember ismeri Péter esetét. Azt az esetet, amikor egymás után háromszor tagadta meg az urat. Krisztus előre elmondja neki, hogy így lesz mire Péter felháborodva fogadkozik, hogy sosem tesz ilyet, inkább meghal. Majd alig telik el néhány óra és szóról szóra megtörténik, beteljesedik-e profécia. Péter tehát azt mondta, hogy inkább meghal, mint sem, hogy ilyet tegyen, majd megtette. Háromszor is. Vajon ezt akarta tenni? Volt szabad akarata. Hiszen tudjuk, hogy mit akart. Inkább meghalni, mint sem megtagadni Jézus Krisztust. Mégis megtagadta őt, nem egyszer, de egymás után háromszor is, ahogyan az úr ezt előre megmondta. Szerinted ez nem volt rögzítve. És mi alatt ezt háromszor is megtette, rá sem döbbent, hogy mit tesz. Csak, amikor a kakas megszólalt, akkor jutott eszébe a Krisztusi profécia. Akkor omlott össze és fakadt keserves sírásra. Vagy ugyancsak Péterrel esett meg az eset, amikor a feltámadt úr elmondja neki, hogy mi lesz a sorsa. Elmondja neki, hogy egy ideig úgy volt, ahogyan Péternek is az akarata szerint lett volna, de később ez megváltozik, és egyáltalán nem Péter akarata szerint fognak alakulni életének történései. Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabbval áll, felövezéd magadat, és oda velő velő, ahova akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Volt tehát Péternek szabad akarata? Nem. Gondolnám. Persze az ége első szakasza azt látszik megerősíteni, ami a farizeusi álláspont is, hogy van amiben az ember dönt, lásd itt a Péter fiatalkorára korára való utalást, és van amiben az Isten, lásd mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övez fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez így, ebben a formában annak ellenére nem igaz, hogy az ége szerint maga az Úr szólta e szavakat. Ne érts félre, nem a kijelentéssel vitatkoznék, jóval inkább azt gondolom, hogy mint más esetben is, az Úr nem fejtette ki Péternek a teljes valót, hanem a lényegre szorítkozott. Ez pedig az, hogy Péter fiatal korábban nem állt Isten szellemének a vezetése alatt, tehát elvileg tehetett, amit akart. Azért mondom, hogy elvileg, mert ha létezik az Isteni terv, úgy ez nem lehetséges. Csupán az illúzió lehetséges, hogy azt teszek amit csak akarok. Ám végső soron ennek nincs is valódi jelentősége, hiszen az ége második szakasza adja meg a végső állásfoglalást az úr részéről, amikor világosan kijelenti, hogy más fogja irányítani Pétert idősebb korában mégpedig úgy, hogy az az irányítás konkrétan Péter emberi akarata ellen fog hatni. Mikor pedig megöregszel, Kinyújtod a te kezedet és más övez feltéged, téged, és odavisz, ahová nem akarod. Konklúzióként leszögezhetjük tehát, hogy ami meg volt írva előre a messiási proféciákban, az is történt Krisztus életében is. Ha pedig maga az Úr is ehhez tartottam magát, akkor képtelenség az, hogy az Isteni tervtől akár a legkisebb mértékben is bárki eltérhessen. Felele azért Jézus, és mándönékik, bizony, bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatos képen a fiú is cselekszi. Mert nem azért szállottam le az égből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Mert én nem magamtól szóltam. Hanem az atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom. Hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszie dolgokat. Nézzük csak meg a vérfolyásos asszony gyógyulásának történetét. Hátulról érintette meg az asszony az urat, úgy, hogy Krisztus még azzal sem volt tisztában, hogy ki érintette meg őt. Csak azt érzete, hogy valaki megérinti hátulról és kiárad belőle Isten ereje valakibe. Ő maga kérdezte ezután, hogy ki érintette meg őt. Az Isten munkálkodott folyamatosan általa, ő irányította, vezérelte és erősítette, ő adott Krisztusnak hatalmat mindarra, amelyet itt megcselekedett az ő akarata szerint. Ezek után úgy vélem túlzás nélkül kijelenthető, hogy Krisztus volt az Isten földi avatarja szó szerint. A valaha itt élt legtisztább és leghatalmasabb bevőtár. Ő benne öltött földi, emberi testet Isten. Ő benne valóban az Isten lelke volt, de csak és kizárólag ő benne, hiszen ő emberként is olyan tökéletesen tiszta volt, hogy ez lehetséges volt esetében. De hangsúlyozom, kizárólag az ő esetében. Bennünk a sajátunk van, akit vagy Isten vezet vagy a sátán. De vigyázat! Nehogy valaki félreértse vagy félre akarja magyarázni ezeket a tényeket. Krisztus dicsősége éppen származásának okán vált tökéletessé. Hiszen ő a Teremtés Ura, a mindenki felett hatalommal bíró Isten, aki letette ezt a hatalmát és emberként leszületve ide kitette magát a sátán dühének, az emberek hitványaiasságának, és minden megtorlás nélkül tűrt minden megaláztatást azért, hogy aki az övé, azt megmentse. Erre csak Isten lehetett képes. Ez volt az a tökéletes áldozat, amelyre valóban csak Krisztus volt képes. De éppen ez az az áldozat, amelyet nekünk, azoknak akik az Isten gyermekeinek szeretnék tudni magukat, minden erőnkkel igyekeznünk kellene megszolgálni még akkor is, ha a predestinációban az eleve elrendelésben hiszünk, mint én magam is. Ettől még ez a földi lét egy folyamatos küzdelem számunkra, amelyet utolsó leheletünkig vívnunk kell az Úr segítségében bízva, hozzáfordulva minden áldott nap. Ugyanaz Isten választotta ki a gyermekeit, azokat akiket meg fog menteni, de ez a tény semmiképpen sem lehet indok arra, hogy bárki is hátradőlhessen itt mondván, hogy lesz ami lesz, úgy sem lehet másképpen. Bár ez igaz, de az egyes ember személy szerint nem tudhatja, hogy vele kapcsolatban mit rendelt az Úr. Amit én írok, az az általános igazság, az, hogy az egyes emberekkel mi lesz, azt kizárólag Isten tudja. Én tehát csak azt bizonyíthatom, illetve jelenthetem ki, hogy egyes emberek eleve ki vannak választva a megmentésre, míg mások a kárhozatra. Csiánál ez pontosabban érthető, János 17.6. Kinyilatkoztattam nevedet azoknak az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak és te nekem adtad őket, ők meg a te igédet megőrizték. Tehát Isten eleve kiválasztotta, hogy kiket ad Krisztusnak. Ezek az emberek már addig is az övéi voltak, voltak, adtad múlt idő, ebből következően már így érkeztek meg a földi létbe. Nem az ember dönti. El, nem létező, szabad akarata okán, hogy Isten felé fordul-e, hanem éppen fordítva, ahogyan ezt maga Krisztus jelentette ki. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Ezért mondottam nektek beszélt tovább, hogy senki sem jöhet hozzám, csak akinek atyám megadta azt. Nem ti választottatok engem, hanem én titeket. Senki sem jöhet hozzám, csak akinek atyám megadta azt. Hol van itt a szabad akarat vagy szabad választás? Végezetül még egy ismert igerész a szabad akarat kapcsán, amelyben a gazdag ifjú bukik el, majd Krisztus a tanítványokhoz fordulva ezt mondja. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tövű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván, feletté bálmélkodnak velő, mondván, ki csoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén, mandönékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Még egyszer. Ki üdvözülhet tehát. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Mi következik ebből? Az, hogy mindenről Isten dönt azaz döntött, az ő akarata az egyetlen és kizárólagos akarat, amely érvényre jut és juthat az ő teremtésében. Isten áldjon! Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. tett kerese. Luciferzon.hu